Довкруг усе мертве. Люди ходять на роботу, гуляють на весіллях, народжують дітей, але, по суті, нічого не відбувається в цій країні. А ти ж бо звик жити на великих швидкостях, бої, сутички, врукопаж, напруження всіх сил, а ще ж ота незбагненна, сливе містична радість перемоги. Я звернув у вуличку. По підхіднику, то зникаючи, а то знову з'являючись на старезному групому мурі. Бігла стрілка, наквеціна синьою фарбою. Торговий дім, патлах і сини інформували час від часу кривобокі літери. Я пройшов іще трохи, тоді звернув у двір, мощений проваленим асфальтом, і жахливим сопухом помий та іншої гедоти. І, зайшовши до під'їзду низького пошарпаного будинку, піднявся на другий поверх. Двері були не замкнені, і завісо їхні вищали, як завжди. Біля вузького глибокого вікна, розвалившись у шкіряному фателі, сидів чорний Іван і, як завжди, меланхолійно жував гумку. Під пахвою в нього виразно випиналися обриси кобури. Під дверима, які провадили до приймальні, чатував монгель, довгий, неначе шланг, з вузькими розкосими очима, між іншим, теж при зброї. подумав я, зупиняючись на півдорозі. Пістолет є? поспитав чорний Іван, з до голови, обмацуючи мене своїм чіпким поглядом і не припиняючи жувати. Як є, то залиш, що тут діється, чуваки? розв'язно поспитав я, переводячи погляд то на одного, то на другого. Е, послухайте. Стан облоги!» – буркнув Монгель неохоче. Конкуренти задовбали, матір би їхнім раком. Залиш пістолет, залиш, сказав чорний Іван, вкидаючи до рота жменів жуяк. Він уславився тим, що жував їх разом із обгортками. А то патла голову на мадірве. Чув? Я стенув плечима. Дожилися, нічого не скажеш, і рушив до дверей. Монгель підхопився мені назустріч, трохи наляканий, але стрімкий і хижий, неначе вовк. І я зупинився і, розстебнувши куртку, розвів поле. Диво-дивне, подумав я, кому ж як не їм знати, що цю залізяку я не тягаю при собі постійно, хіба що тоді, як передбачається яка сутичка. Ну, Монгель махнув рукою і знову впав на стілець. Дивись там, буркнув він, киваючи на приймальню. Люди нові, поколошка їх, а то дуже крутими виставляються. Чорний Іван не сказав нічого, тільки сплюнув. Нічого собі, подумав я протискуючися коло Монгеля. Патлах набрав охорону. Крути не крути, а заповідаються на війну. І, мабуть, жорстоку, якщо вже стягуються такі сили. За столиком секретаря сиділо троє якихось здоровезних і, вочевидь, дуже тренованих гицлів. Вони різалися в карти. Пістолети ці троє носили, не ховаючись в легких наплічних кобурах на липучці. «Слава Україні!» – сказав я чітко і голосно, вимовляючи кожне слово. «Шеф у себе?» – всі троє на мить заклякли. Не щодня в цій конторі звучить таке вітання. Скоріше за все, тут його ще й не чули. «Здоровенний гицель! Центерів зодва!» – подумки оцінив я. «Із них ані грамот лущу!» – жбурнув карти. Одним скоком переплинув стела і став переді мною. Чого? поволі сказав він. Його лице було здерв'яніле, на ньому не рухався жоден м'яз. Лице професійного вбивці, позбавлено людських пристрастей. «Казирний, да?» Позаду тихенько прихилилися двері. Монгель з чорним іваном наперед потішалися з того, що буде далі. Я посміхнувся, ледве-ледве самими кутиками вуз. Гицель уздрів це і стрімко подався вперед, рухаючись легко і непомітно, як балетний танцюрист, зробивши блискавичний крок, він одночасно опустив рамена, щоб нанести мені удар з піднизу. Я скрушно зітхнув і згримся його за п'ясок обома руками, блискавично повернувся на 180 градусів, завдав гицеля на себе і ще сили шарпонув за руку. Грубий, масивний тулуб, перевернувшись догори ногами, вгатився об стіл і розніс його буквально на друзки. Ще один йолоп, схопившись із місця, сахнувся до стіни, сягнув по пістолета. Проте я кинувся вперед і вдарив його ногою в живіт.